Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset. Tasavalta meidän suomalaisten tahto elää. Suomen kansa äänestäen päätti, että uusi jälkiä Suuret haasteet, ne joita matkallansa kohtaa vain ratkaisuan.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 päivittää tilannetta, ja te voitte osallistua, nehän löytyy Paskalistan Facebook-sivulta, te voitte osallistua äänestykseen siellä, ja sitten, eikö myös Radio Helsingin etusivun kautta pääsee sinne ilmeisesti osallistumaan äänestykseen, vai miten DJ Forssa? Facebookin puolelta löytyy, Facebook. eli Radio Helsingin Paskalista, ja sieltä löytyy linkki suoraan sitten tähän äänestyslomakkeeseen, jossa voi äänestää parasta sekä paskintapresidenttiehdokasta. Mites, ku, voiko, jos, voiko äänestää mole, molemmissa kategorioissa, vai miten se menee, jos, onko vaan yksi? Mole, molemmissa usein Ääneen, vai ainoastaan yksi per kategoria? Vain yksi. Vain yksi ääni, eli normaali demokratia. Jalanjäljien... Ja meillä on aikaa, kun saamme ennakkoäänten tulokset. Ja täällä on myöskin Deji Lennu paikan päällä. Terve Deji Lennu. Terve, <laughs> Dei le, Lennon on tehnyt yhden yhde, yhde, näistä persiinttiehdokkaista kannatuskappaleen sekundelään lähetyksen puolivälissä. Sitten aina kun olla nykyään, jos jotain ekstraa on, niin aina kun ollaan päästy puolivälin kroviin, jos ollaan selvitty sinne asti, niin kaikki tämmöinen ekstra sitten sinne. Niin te voitte laittaa myöskin saatavaksi viestiä totta kai, mutta ennen kaikkea äänestäkää. 31 sekuntia jäljellä. Ja sitten siellä ennakkoäänten tulokset. Ehdokkaat hiennittyneenä odottavat. Ja tässä on tietysti Curry ja kuuden vuoden kuljaisuus. Me lähinnässä otetaan näitä kappaleita sen, sen mukaan, mikä on kannatus, niin kuin gallukkannatus, niin muualla. Tai ehkä, se myöskin vaikuttaa, että miten tulokset täällä etenevät. Ja ää, nyt on sekuntiaikaa ja... Voitko ystävällisesti kertoa virallinen valvoja DJ äänestys äänestystilanteen tällä hetkellä? Tilanne tällä hetkellä. Parhaimmaksi presidenttiehdokkaaksi vähiten ääniä on saanut 0,7 prosenttia äänistä Matti Vanhanen. Toiseksi vähiten ääniä on saanut ehdokas numerolla 9, 2,2 prosenttia äänestä Nils Torvalds. Kolmanneksi vähiten ääniä, numerolla 6, 2,2 prosenttia Tuula Haatainen. Neljänneksi vähiten, numerolla 5, Laura Huhtasaari. Yllättävän korkealla, Laura. Kyllä, 2,6 prosenttia jopa äänestä. Seuraavaksi 5,2 prosenttia äänestä Sauli Niinistä. Hyvä. Tätä seuraa sitten äh, neljänneksi eniten ääniä saanut numerolla kaksi 11,9 prosenttia. Paavo. Anteeksi, 11,8 prosenttia Olo, tilanne erää o, koko ajan. Merja o, Kyllönen. Kyllönen, äh, Kolmanneksi eniten ääniä, parhaaksi prosenttia, kaksi tässä vaiheessa on saanut 12,1 prosenttia Paavo Väyrynen. Oh, kato, -oh, joo, oh, paavo, joo, paavo, paavo, paavo. Toiseksi eniten ääniä parhaaksi presidentiksi saanut prosenttia numerolla 666, Kekkonen. Keksonen. Keksonen. voisi ykkösenä, mutta ei. Ja tässä vaiheessa... Eniten tämän ääniä parhaaksi presidenttiehdokkaaksi on saanut numero 3 Pekka Haavisto 33,5%. prosenttia. aika, aika, aika mielenkiintoista, mielenki hei laitako, laitako hakuun tuolta, tuota niin soit, soitetaan Pekalle tässä välissä tuota, tuota, 15 nyt tuli tänne näin. Minä tulen niin, sinne. niin niin tota no, niin, laita Ultra Hauki kappale ystävällisesti Hauki Hauki, Hauki jo Soitetaan. Hauki, Hauki, Hauki, Hauki. hauki, Mika, hauki. Mikana siinä, niin joo, aletaan välin, väliin Hauki, joo, laitetaan soimaan. Noin, Hauki. Joo, kiitoksia. O ole hyvä. Ja seuraavaksi sitten, kun ku ku kuulemme teidän paskimmat e e presidentti kannatukset, tulee kohta, pu kohta puoleen sitten. Hei, hoi, Hauki, Ultra-Brahad esiintyi 6 vuotta sitten Pekka Haaviston peräisessä kampanjassa. Ja hallissa oli keikka. Tähä.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 prosenttia äänistä. Sitten on toiseksi vähiten tuul Tuula Haatainen, 2,6 prosenttia. Mm. Sitä seuraavat jaetulla kolmossialla Pekka Haavisto sekä Matti Vanhanen, 3,4 prosenttia. Tätä seuraa numerolla 2, 6,3 prosenttia Merja Kyllönen. Kolmanneksi eniten ääniä paskaksi presidentiksi ovat saaneet, on saanut Sauli Niinistö, 7,5 prosenttia. Mm. Toiseksi eniten paskimaksi maksipresidenttiehdokkaaksi saanut ääniä Paavo Väyrynen, 18,3 prosenttia. No niin, uh okay. Ja ensimmäisellä kierroksella Tore. ylivoimaiseen Morjot. voittoon 57,5 prosenttia Laura Huhtasaari. <tos> Ja nyt otetaan seuraavaksi, voiko, <tosilta> vittu perkele Paavo V. Kärkeen tuli viestiä, onko DJ Lennun laulava Koura, koira kohta, se selvii se ihan kohta, soittakaa Pekka Haavistolle, <tosilta> okei, okay. Väyrynen tuli viestiä, saako sun kanssa työskentelevä. Vaska lisää? ei, Linnassa Saulin ja Jenninkaan, ah, Paavo tuli viestiä, ja su, sunnuntaina vaalille Polaripeltonen, se vähän alaspäin, alaspäin, sieltä, sieltä sitten vielä, mitä siellä on tullut vielä viestiä tänne näin, K krap, siitä siitä varmaan Onnistuuko? Noin, hyvä. sitten Laura tuli viesti tuossa, noin evoluutio on, on valhe, rajat kiinni Huhtasaari pressaks. Sinisesti loppu, meidän juliselta toivotaan kappaletta. Ja Kure voisi olla vahvasti erolla Suomen historian paskimman biisin tekijän tittelin, vo vo voittajaksi aivan näin. Mutta tuossa oli toi hei heihoi hauki, niin tuossa on, on kappaleinen kappaleen, äh, sanat. Äh, tuossa on sinulle DJ Lennu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 Hei, hoi. Ei, mutta siis, siis samalla samalla miten mitä toi urraparaanpiisi menee. Hyvä on. <köhön> Hei, hoi. haukio, avaa ovesi Ava. O ammole. Eikö leuka sit sit sit sitä kuin menee. Ai. ai, ai.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 Haukio suhisee kaislikossa ravun ja sammakon lailla. Hämärän vihreää koko ajan iso pää. Joo, kiitoksia. Ja nyt nyt, hoi Haukio, sama sama, sama, sama sama ruotsiksi tosta noin, kiitos. Heissan, hoissan, he, Haukio. Mikä on Haukio? Mikä on, siis, onks Laks? Se, se on lohi. Se on, se, on, se on lohi, se on lohi, joo. Mikä, mikä on, no... No, no, se on se... Haukio. Jo, hau, hau, hau, okay, jo, hau, heisan, hopsan, haukio. Okei, joo, haukio. Myöskin, niin, muu, niin haukio. on myöskin. Niin, no, haukio, niin, se on Niin, no, no, no, okay, Hei. hopsan, haukio. Öpna din Se vatten hiisen. Ja, ja, ja sitten mä laitan Suomesta on maistanmeritunnelmaa. Hei hoi Hauki, tervetuloa Tukalmaan. Hei hoi hauki, äh, hauki hopsan <laughs> Haukio, välkommen til Stockholmen. Kansallisella kalapäivällä päivälä, sinut perhain palkitaan. På nationalista fiskadager ska man dei en pris för att den besta du on iloinen kalasen pää on suuri ja Haukio er en äh, glada fisk. Den har en äh, huvudet och äh, slät. <laughs> Tätä mä odotan mielenkiinnolla. Mikä, miten on kaksi seuraava sana? Eka tietenkin Hauki, mutta sitten, tai siis Haukio, haukio suhisee kaislikossa. Suhisee kaislikossa su, ruotsiksi. Kiitoksia. Haukio slösli se i den äh, slice. Sen sen. Just näin. Ja, ja ravun ja sama kuin Som en krab och en äh, froggen. Ja hämärän vihreä koko ajan isopää. Äh, lite grön hela tiden stor huvuden. Haha.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 Erikoiset elämät tuo erikoisi ihmisiä. On yksi heistä, Anna jalat maassa silti pitää. pitää. Nuori tyynikäs ja varakas ne sanoo, että mä räppään vain autosta raasta. Mutsi kysy, luuleeko sä olevas James Bond, Sanoin en mä tiedä, mutta jotain samaa, meis on. Tää! Ei tuu poistu täältä koskaan! Oh, tuota Kekkihän osallistu on osallistunut, se oli niin ainakin edelliseen vaalikampanjaan, enpä tiedä miten tällä kertaa oli käynyt. Tosta oli V4-väyrynen. Ja mikä tossa oli? Hra! Okei, Hra! Lahtisaari. ]�ka. Ja jättä, jättä kirjoitettiin, ja tää kuulostaa paskevalta kuin putos, Kiitoksia tossa noin mutta siis äh, otetaan vielä yksi piksi tähän näistä mainstava, nimittäin täällä on tämä, tämä loistava levy eduskunnan sololet ja työttömien että sateenkaiden aikaan levy ja tota tää tää tää löytyy sitä klassikko mikä met tulee soittamaan jossain vaiheessa. en kieron hey, nyt heti mikä se onkaan mutta siis täältä siis ihan oikeesti täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy Internetistä täältä löytyy täältä niin. löytyy, löytyy. presentti herkusta tuulo haatainen ja hän esittää kappale lihan ja tää on tää lapperanesta katsotaan tuleeko lisää annia tuulolla nyt sitten Käydään ästemässä käydään ästemässä marustonto jälkeensä tauriosta tilanne teke hyötä vuoronta Sataa pugellinta ja laulaa karaokea. Se on lihan leikkaaja. Sen aho vaimolla On kulta hammasta ja suorin Se on lihan leikkaaja ja Sen polku satula. talossa on puolintaista huonetta ja vessat kokossa. Se on lihalleikkaaja Lappeenrannasta. Sen polkupyörän satula on liian.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 ja liput festival superwoodfestival.com Radio Helsingin taika-metsässä mukana Robertin herkku, Make Your Mark-galleria ja Ystäväklubi Luulit jo nähneesi kaiken, mutta uskoisitko, jos kertoisin, että sinulla on vielä paljon nähtävää? Tarkemmin sanottuna ainakin 161 koko pitkää elokuvaa sekä 191 lyhyt elokuvaa. Mutta tämä ei ole uskon asia. on täällä. Oletko valmis? 31. Rakkauteen ja Anarkia elokuvafestivaali 20–30. syyskuuta. Liput myynnissä hiff.fi Tulee rakastu. Folkmusiikin voimaduo First Aid Kit tekee alkuvuodesta uransa toistaiseksi suurimman Suomen konsertin. Country ja täydellisesti yhteensoivista herkistä harmonioistaan tunnetun First Aid Kitin jäähallikonsertti toteutuu torstaina 24. tammikuuta. First Aid Kitin jäähallikonsertin liput ovat nyt myynnissä lippupisteessä. Yhteistyössä Radio Helsinki.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 Jäsenenä saat monipuolisia etuja ja kutsuja kiehtoviin tapahtumiin. Liity siis jäseneksi jo tänään osoitteessa ystäväklubi.fi. Koi jatsin kuumimmat nimet ja syvimmät sävyt Savoiteatterissa. Savoijats viikonlopussa trumpetin supertähti Till Brönner, Valtteri Laurar Pöyhönen Nonet sekä Simus Blake. Liput lippupisteestä. Savoijats 15. ja 16. syyskuuta. Tämä on Radio Helsinki. Nousta ylös, nousta ylös. Ja virallinen valvoja on tullut tänne näin taas paikan päälle. Hyvää iltaa. <laughs> Tämä juhlallinen hetki kansanvalle juhlaa, kansainvälillä juhlaa. Va va vaalipiisi tulee 10 minuuttia kuluttua suurin piirtein, mutta tuota, no, niin, tilanne, mikä on tällä, tällä hetkellä tilanne, siis suosikki presidenttiin äänestys. No käydään tässä nyt, on, kun ollaan väliajalla, niin tällainen väli, ää, vä, väliehdokkaat periaatteessa oli va, vain top neljä nyt, okay. on, niin päästään asiassa eteenpäin. Joo. Eli neljänneksi... Kerro, ker ker ker ker kun on, se on huonoiten ääniä. Okei, okay. äh, vähiten ääniä parhaaksi presidentti on saanut numerolla neljä Matti Vanhanen, 0,7% <tos> äänistä. Se on laskenut, se on laskenut edellisestäkin, mahtavaa! Eiku, kerro, kerro kaikki nopeasti! -ke? Kaikki nopeasti, nopeasti se. Tuula Haatainen 2,2% Laura Huhtasaari 2.5, Nils Torvalds 2.5, Sauli Ninistä 5 prosenttia, <tos> eniten saanut ääniä Paavo Väyrynen 11.8 prosenttia, oh, oh, oh. kolmannekseen eniten Merja Kyllönen 12.2 prosenttia, toiseksi eniten Kekkonen 29.4 ja parhaimmaksi R2 tällä hetkellä on äänestetty 33,7 prosenttia. Se on sama suunnilleen kahvi, kyllä, kyllä. Ja, ja sitten se paskin se seuraavaksi. Miten, mikä on Laura? Oli, eikö se ollut 57, muistaanko se oli viimeksi? Tuota, niin suurin piirtein, suurin piirtein. Nopeesti ne top öö, kolmeen asti. Vähiten ääniä paskimaksi erokauksi on saanut Niina Storvalts 1,1 prosenttia. Se ei herätä minkään näköisiä suuntaan. <lacht> Tuula Haatanen 2,6 prosenttia. Ja tulla kolmos siellä, huonoimmissa edelleenkin eri, Pekka Haavisto ja Matti 3,3 prosenttia. Öö, 7,3 on saanut Sauli Niinistö. Toiseksi eniten ääniä Paskin maksiehdokaksi on saanut Paavo Väyrynen 18,3. Ja Paskin präsentiehdokas tällä hetkellä onko nousussa, on 57,9 prosenttia. Ää, mutta 0,2 prosenttia on Huhu, huhu, huhu tämä on kansainvälien juhla. Mut koska toi, mulla käy vähän tota niiristoturvaltsia tota, niin, äh, säädiksi. Kiitoksia, kiitoksia DJ-vuorossa, tsekataan tilanne ihan kohta taas uudestaan. Mutta käy Nils sääliksi, niin lantaa tässä Nilsille viisi. Tässä on ää, joku RKP, joku ministerikin tainnut olla, joskus Eeva P -P -P d joka täällä eduskuntalla on olleet levyltä. Mykkeen. Mykkä kiva juttu. Ja tuossa tuli viesti, että Haataisella -ha -ha -ha joku hätä, kun se otettiin sitä <tul <-ha -taisen biisiä> Sitten tulee uusi, uusi Jutta Urpilaisen, toi, toi, tota, mikä oli etsi valtaa, loistaa, Nisse-polkkaa toivotaan, se on ajankohtainen kappale. Ensi viikolla on, on sitten tämä mielinosuitus, Mikäs, mikä se oli? siis tämä mikä se aktiivimallia vastaa, niin, tota, siihen sitten liittyvä lähetys tulee sitten ensi viikolla.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 kuuluuko Kulu kuuluu, arkin kulu kulu kulu Aa en, en itse havaitse kuulevan hirveästi. Odotatko Okei, okay. kysy kysytty. Kysytty tietty kuluuko kuuluuko tuolla tuolla. Kyllä se sittenkin taita kuulua. Kyllä se kuulua. sittenkin taita kuulua. <köhön> niin. Eksä Eksä kuluu se ukee tonen noi. Kyllä kuluu. Kyllä kyllä kyllä kyllä Virani varvojat tuli kertomaa. Se Virani varvojat tietää kaiken. Se on hyvä. Hyvä että, että, että, että jos se tulee ilmoittamaan vaikka että niin kuin toi Laura Huutensaari, se oli pari päivästä, kun se oli tuossa telkkarissa, niin se ei suostunut kertomaan, että kiertääkö maa aurinkoa vai aurinko maa. Se ei suostunut sanomaan, että puhutaan, että Persut on 50 luvulla niin tota, 1950-luvulla siis. Niin tämä on 1750-luvulla tämä ihminen, tai, tai mikä se nyt ikinä onkaan. Laura, vai kerran aika, miten tuommoisia ihmisiä voi olla olemassa. Mutta, mutta siis, niin, mikä on kappaleen nimi? Kenestä Bresin tiedokkaasta, kaikista niiden inspiroiduit sitten. Kappaleen nimi on Paavo. Niin Geneste Bresin se... Eli Paavosta. Paavo. Onko on, on, on se Paavo, Paavo Väydynen ilmeisesti? Ei ole muita Paavopäiväitä. oli kolme Paavoa, nyt on pelkkä väydynen. Mutta, mutta en tiedä, onko tämä niin kannatuspiisi vai joku mm. muu. En tiedä. Joo. Riippuu vähän siitä, miten tämän tulkitsee. Okei, tulkitaan nyt tässä sinun tulkintaasi. Kappaleen kirjoittamisessa meni törkeästi puolitoista minuuttia enemmän aikaa kuin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 Uutera uutterampi uuterin Paavo. Pyrittelijäisyyden synonyymi on Paavo. Mutta mitä kopissa tapahtuu, se on salaisuus. Lapset käyvät kisaamaan, keppihevosillaan. Kuka heistä mahtaakaan viedä voiton tällä kertaa? Onko se pikku vai joku muu? Sanokaa jo, katsoisin mut mä en. Uskallamme. lapset käyvät kisamaan, ja niin se elämä opettaa, maaliin saavu ensin ei, Paavo. Siellä se nyt tuulettaa, mai huulillaan. Joku, joka tahtonut ei ei yhtä paljon kuin pavo. Yhtä paljon kuin ooh hän oli ihan oikea kappale. Mä on pettynyt, ei Mä oon kyllä nyt niin punaisena, että sitä on ihan pakko tuulottaa. Vaikka laulamalla ja vaikka puhemies olette. Mä oon politiikan veteraani, olen nän matalaa. Enää jalka verkkaan. Suutain silti soittelen, en katso kohdettain. Ja kuin kun kuistun tila Himo sain hei hei hei ja kauna kallossain mutten käänny vasempaan men sataa oikeaan sossut jää mun selkää katsomaan vaikka tämän papan nujassa joskus klappia kun määrään kaksisataa silloin painaa nappia pimeitä ne on heh, mut minkäs sille teen pelvästi ne tahtoi edustajikseen. Hei, hei on vielä vallanhimo suorissain. Hei, hei, hei, ja kauna kallossain. Mutten käänny vasempaan, meen sataa oikeaan. Sossut jää katsomaan. <tos> papan papannuijassa joskus klappi kun väärään kaksi saata silloin painaa nappia Pimeitä ne on mut minkäs sille teen kun tuo kansaa pölvästi ne tahtoi edusta no niin tässä on siis mikä mikä kappaleen nimi on? Eikä, katopas tuota levy, levy tota noin, niin kansi on kansio siellä vasemmalla puolella dj lennu äh. Kappaleen nimi on Paavoa Suomessa. Eee, joo, Paavoa Suomessa. Kyllä, tämä ilmeisestikin on sitten Paavo Lipponen. Sehän on, Paavo Lipponenhan oli, silloin, oliko se nyt, kun se oli viime perheessä valit, niin silloin oliko se sanottu että 7,6 prosenttia oli kannatus. Ja sitten pidettiin demareiden pidettiin ka kaikkein karsimpana, karsimpana, mitä voi olla ja ikinä. Mutta tota, no, niin nyt, heitä, onko se nyt kahdessa prosentissa tämä Tuula Haatanen? Kumma, kumma kun Tuula, ja sitten sanon niin, tämmöisiä lisää sympatia kun se otettiin kuitenkin Tuula Haatanen, niin, niin sanottua taidettaisiin tuossa noin. Mutta laittapa, Paavo Tulemaan vielä, vielä kovempaan. Mä oon vaatu kovempaa. Mä oon takallossain, mutta en vasempaan. Meen sataa oikeaan, sossut jäämun mun selkää katsomaan. Räh, olen kohta enemmän oikealla, kun Toni Halme kansanaan. Silavaniska, jyrää sanoa. <hah> mutta en käänny vasempaan. Ja hän ei ole ollenkaan, ollenkaan tota, siis presidentti, ole kristillisillä omaa oma, oma, laittaneet, ja sitä taas te vetää kun se biisi loppui siellä, niin, niin tota, mitä on sanomassa, niin, niin, tota, no, niin ää, siis kun he kannattavat suoraan Sauli Niinistöä, niin oliko viime Bressan vaaleissa, niin eikö siellä ollut toi,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 <tum> DJ Lennu <tum> inspiroituu. Kerropa enemmän tota, DJ sinun elämästäsi, minkälaista se sun lennon elämä oikein on? Lennon elämä on oikein kivaa. Lennu elää tuolla noin, kuule, kuule tuolla oh Helsingissä. Aha, okei. Okay. Ai ah, siellä siellä siellä, jo niin. Mutta mikä no, no, se on kuinka pohja? Se on jossakin siellä, mutta tuli mieleen, että jos halu halu niinku se niin, hillittömän kallupkan kannattukseni niin pitää olla pitää olla muija, hauvaa ja vauvaa, niin sillä pärjää. Varsinkin hauvaa ja vauvaa menee ihan hyvin, mutta kyllä se muijakin muijakin on hyvä olla on vähän semmään niinku oma tyttären tyttären ikäinen ikänen niinku lapselapsen ikäinen, niin sit ilmestyy sille ilmestyy pärjää. Uff, len muija takanta. Pois ja itse kaikki surut, huolet, kaiken kaunein. Ja nyt tota noin niin, Mitäs mä olin sanoa, että mä tota, oli noi, joskus oli, mietinpä, miten maailma on tässä muuttunut, mä joskus haastattelin tota... RKP, kun nyt niilläkin RKPlälläkin tuntuu oikein hyvin menevän, silloin turvallisuus oli, mutta se oli sen edellinen tota, niin puheenjohtaja, oli, eikö sitä edellinen, kun sitten se oli, mikä se oli sitten edellinen, no ei ihan sama, mutta kuitenkin oli toi Stefan Wallin oli silloin, niin mä joskus sitä haastelin, se piti huolta myös tasa-arvoasioista. Mä siitä tästä, niin kuin, mistä nyt on viime vuosina puhuttu, niin ja ihan niin kuin tässä pari viime vuoden aikana on reippaasti puhuttu, niin, niin tota, ää, tästä tuosta tota,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 Tota, tota, tota, tasaver, tasavertainen puolinen miesten ja naisen suhteen, koska naiset halutessaan voi mennä, ja yksi prosentti menee. Saa sama, jos olisi, tota, no niin, olisi tota, no niin, naisilla olisi vaan veromaksu velvollisuus, ja miehet halutessaan sitten maksaisi veroja, ja yksi prosentti maksaisi, ja sitten sitä pidettäisiin tasavertaisenä. Tasa siis, mi, siis ministeri, mi, siis miten voi olla, että ministeri, siis ministeri päästää tuollaista suusta voi perkele soikoa sanoa. minä. Mutta, oh, laitetaan seuraavaksi, koska kuitenkin salella menee ihan mukavasti, laitetaan seuraavaksi Sauli, Sauli, Saulin kannatuskappale, siis ei, ei, to, ei tota no niin, Ää, tota, sitä kuuden vuoden kuulijaisuutta, vaan tota, niin sieltä itsevaltio-liviltä. Se, se on se... Sauli. Kiitos. No joo. Ennenkö erotani? Opetan mun painima. Painimaan? Miksi ihmeessä? No mä parjaisin siitä ilman sella paremmin se mun avustaja Turtiaisan kanssa. Jep jep, opetanhan minä. Ei tässä nyt niin kiire ole kääntää kantapäitä vastakkain. Finaas ei, mä tumpaan tän ryökin ensin. Joo. Ensin ollaan alkuasinnossa, Näin siis lähellä. toisen lähellä. Mulla ote paikassa siis jossain. Olas kuulisillä Ei Kielistan sut nurin Näytän sitten liikkeen mainion. Jo aivan otteista sinnoista, laji ihana tää paini on. Ah! Selätä nyt Sauli ja tuo paini taitos näyttä, selätä nyt Sauli siihen kaikki taitos käyttä. Selätä nyt Sauli, pidä alas matossa. Ei varovasti! Mitäs täältä Shoutboxin puolelta löytyy? Muutan Ruotsiin, jos Paavo ei tule presidentiksi. Please, please, please. Lopettakaa noin kamalat studiolauluosuudet paskalistassa. Meillä on muutenkin täällä Karhulassa rankkaa. Terkuin Tikan kadun pojat. Harkitaan. Aivan ihana tämä Paavo-kappale. Tee lennu sydän. Hihi, hi, D. J. Lennu näyttää masua. Hy, Väykyllä on finnejä perseessä. P. Väykylle äänet. P. Väykylle äänet. Missä poika? Missä poika? Missä poika? Missä poika? Ihan ah. Selätän nyt Sauli ja tuo painitaitos näytä. Selätän nyt Sauli, siihen kaikki taitos käytä. Selätän nyt Sauli ei miksi sulla on peinikkatos katos nyt saulia tuo painitaitos näytä no selätän nyt Sauli Kuuntelet Radio Helsinkiä. Lokakuussa mennään metsään. Radio Helsingin taikametsään Superwood-festareille. Lisätietoa radiohelsinki.fi ja liput osoitteesta superwoodfestival.com. Radio Helsingin taikametsässä mukana Robertin herkku, Make Your Mark galleria ja Ystävä klubi. Luulit jo nähneesi kaiken, mutta uskoisitko, jos kertoisin, että sinulla on vielä paljon nähtävää? Tarkemmin sanottuna ainakin 161 koko pitkää elokuvaa sekä 191 lyhyt elokuvaa hmm. Mutta tämä ei ole uskon asia RTA on täällä Oletko valmis? 31. Rakkautta ja Anarkia elokuvafestivaali 20-30. syyskuuta Liput myynnissä h Tule Tulee rakastu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 Mut koskeessa seison kumisapaissa. Onpa tosi kauniin oranssi. toisun sun uus Synnytyksessä. lauantai -ilta lähekkäin yhdessä ja hallin piipuhy. Joo, ja tässä on to, pitkän aikaa, jolloin se soitettu Hanna Pakarisen miehetkappaleet. Muistaakseni Hanna Pakarinen äh, tota, äh, tuki Saulin Niinistöä ainakin edellisissä vaaleissa. En ole ihan varma, mutta kun ne ei ole pitkän aikaa soitettu ne antaa tulla. Selättää kyllä kyllä tähdön laatu hämmentää polvi sulla on ei siitisi olympiastadion. kyllä ja DJ Vorsa DJ Vorsa jossainpäin hesaradion tiloja voitko yhtävolta tulla studioon le sinua hätäisenä voi varmaan ulkoiluttaa lennua tai jotain vastaavaa pos, myös avaista. Pos, pos, pos, pos. <laughs> rakkautta, miehet on iltakaljalla, miehet on metallia. One. Mutta laitetaan se asioita tässä, niin kuin tuo tulla nyt ei oikein piirtoo kyllä tässä meidänkään, taitaa olla mu muuten tota, meidän äänestys tulossa tismälleen saman, noin ihan normigalluppien kanssa, niin laitetaan vielä kertaalleen se lihalla ei leikkaa, että nyt tässä, se sopii, koska eikö tääkin ole kuitenkin Lapperasta myöskin tämä, tämä, tämä, tämä Hanna Pakarinen, mutta aina tulla. Yötä muodottaa, soittaa puhelinta ja laulaa karaukeaa, se on lihan leikkaaja. Se on sen avovaimolla on kolmen kuuta hammasta ja suonikohjuja, se on lihan leikkaaja Lappeen rannasta, sen polkupyörän satula on liian alhaa. Osaisit sä, osaisit Deedi, deedi, lennutut tämä laulaa joo tää huonoa, kun tämä laulaa, nyt tässä tulee häntä. Liha sen kaverit aadaan saa, iltaa niin, että jotakin, ystävän kanssa. Liha leikkaa, <tuhunlaan> sen taanasta, Liverpoolssa liian alhaalla. Paikka hyvä. Lihaleikkaaja Sen polku pyörässä. Se on liha jota jotain teke lihallkkaja, Se on liha leikkaa lihoja Lihaleikkaaja, se on lihan leikaaja. lihaleikkaaja, Liha ja liha, ja. liha, ja. liha ja. Se on liha autotallissa lihaekaja sun autoissa astrolista Se, Se on liha lihan Se on lihan ja ja lihan Se on li lekka Liha lekkaja Se on Liha leikaaja, se on lihaleikaaja, se on lihaleikaaja, se on lihaleikaaja, se on lihaleikaaja, se on lihaleikaaja, se, se on lihan se Sen polkun pyörän satula on liian sen polkun pyörän satula on liian alhalla. Huh huh, noustaas ylös Tota, hei tosta oli viesti Oliko totta tiana pelko on tehnyt biisin Sopiiko teema kyllä sopii se on tuolla, no, etsipä siinä, uh, tota, tää, sinä tota <gags> kaikessa rauhassa ja haluan itselleni sellaisen dj lennulla laulaa lihaleikkaja 10 ah, hetkinen haluan itselleni sellaisen dj lennulaulaa laulaa ja 10 tuntia lopulta se on se mi mielenterveys. se on se, se, se, se tota, no, nyt on paskaa tuli viesti ja päivän hanna palindromia anna halata Amen. kalmaramia katala hanna Okei okay, siis Anna Halata Ka kaimaramia ja Katala Hanna oli kappaleen nimi ja Sauli on kuulemma hyvä luistelemaan tuli viestiä Mutta nyt siis Deji Forsa tuli paikan päälle ja osallistukaa, osallistukaa vartin verran vähän vajaa on lähetys tänään jäljellä Nyt selvitämme tosiaankin kuka on Suomen seura-presidentti Ja sekä tämä mikä on ää, paras presentti, ehdokas tilanne Se selviää seuraavaksi viraninvalvoja val Deji Forsa, oli niin hyvä Hyvää iltaa! Se <laughs> oli niin hienoa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 Sekin nousussa, joo. Nils Torvalds, 2,6. Sekin nousussa. Ihan niinku kuin oikeessa nousu tulee Sauli tai johtaja verrattuna. Lauri, Huhtasa, äh, Lauri <laughs> Huhtasaari, 3,3 prosenttia. Mistä te jo kenenkin äidit niin? Sauli Niinistö 4,6 prosenttia. Ja, no, Sauli on lasku, Sauli loi 5,7 oli aluksi. Jaetulla kolmannella siellä parhaimmaksi presidentiksi ovat tällä hetkellä Paavo Väyrynen sekä Merja Kyllönen, 12,9. Okay. Ja toisena Kekkonen, 27,8 prosenttia, ja johdossa pikkasen täällä nyt laskea Pekka Haavisto, 32,8 prosenttia. Prosentti tulee alasta sillä tavalla, hei löytyykö tuota se Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, etsitään se kohta, mutta ei vielä, etsitään se kohta puoleen. Ja sitten nimittäin se Jaara Pelkonen biisi on lähes soimasti seuraavaksi, mutta tähän väliin sitten ne Paskimmat äänestyksen tulos. Ja voitte siis tosinkin paskallista Facebook-sivulla käydä äänestämässä. Ja Paskimmat ehdokkaat, vähiten Paskin tällä hetkellä kellä yhdellä äänenprosentilla... Niin Storvals. Niin Storvals, <laughs> <on kyllä> <laughs> Juuri tipahti 2,3 prosenttia Tuula Haatainen. Okay. Matti Vanhanen 3 prosenttia. Pekka Haavisto 3,7. Merja 5,7. Kolmanneksi paskimpana Sauli Niinistö 7,7 prosenttia. Toiseksi paskimpana Paavo Väyrynen 7,4 prosenttia. Ja edelleen Paskin presidenttiehdokas Laura Huhtasaari 59,2 no! prosenttia. Nousu! prosenttia! Juu! Meneekö 60 prosenttia uh uh. rikki? Meneekö 60 prosenttia rikki? Meneekö 60 prosenttia rikki? K tsekataan, tsekataan ihan kohta. Laita se, se pelkonen soi soimaan sieltä. Ja Tässä on siis Janna Pelkonen ja Janna Pelkonen kappaleen nimi. Voitko myystävästi katsoa tuota, niin tilanteen, tilanteen tuota, niin päivittää DJ Forssa. Mikä on Paskin presidentti, joka tilanne tällä hetkellä. Jo, onko, onko Laura Huutti Saari saa, saa mennyt jo 60 prosenttia yli tässä minuutin kuluessa? Laura Huutti Saari 59,2 prosenttia. Äh, paljon äsken oli. Niin... Eikö se oli 59,1 taisi olla jo no, äsken? On nyt no, mä... no, hyvä! Päivitetään, päivitetään puolen minuutin kuluttua. Ah -ha. Olen Vimvin Melkonen, olen Jaana pelkonen tahtoi siihen olla kukaan muu, vaikka tiedänkin. Ja puoli on Mikä on Laura Huutasaaren tilanne tällä hetkellä? 59.3. Ah 9.3, meneekö 66, 66, 66, 60 fiikkiä. tässä on vielä vajaa 10 minuuttia, mutta 10 minuuttia aikaa pitää kuitenkin laittaa mainokset soimaan, ennen kuin ohjelma loppuu, niin 10 minuuttia aikaa. Laura, Laura, Laura, Laura, Laura nousun. Kaikas Laura, ääniprosentti tässä vastimassa äänestytssä, voi olla aika sama mitä Sauli Niinistellä itse itse vaaleissa sitten, kun se että tämä sunnuntai tulokset sitten. Ja on mennyt taas noin puoli minuuttia. Mikä on Laura Hutosaaren ääniprosentti tällä hetkellä? 59,9. OOOHOOHOOHOOHOOHOOHOO Nousee, nousee. Ajatteliko se 666666 tai 69 tai jotain vastaavaa? Nyt mä oon en enää tyytyväinen 60. Mä, mä, mä, nyt, nyt, nyt, nyt nyt ihan ihmisiä. Käykää äänestämässä, vaikuttakaa, vaikuttakaa. Ne sanoitte, jos käy äänestämässä, ette voi valittaa. Käykää äänestämässä, turha tursa, voitte ruikuttaa, että saatana paska ämmä. Koska tuntamme, nyt te voitte vaikuttaa tähän asiaan. Ja polis niin, paska on saanut ääniä tällä hetkellä. 60,5. Ah nosta ylös, nosta se nosta se nosta se nosta se nosta se nosta se nosta se nosta nosta se Ai sä löydät sen itse sieltä, niin joo. Mitä mä etsin täällä? No, ylös. Laita tästä to taustalle, koska toi oli toi toi toi tota toi Joo, toi toi toi toi toi toi toi toi To, to, to. Se oli vanhaiselle. En sua so, minua Se on seksi. Eikö löydy, eikö löydy? Ei, ei. Laita kansalaiset, kansalaiset loppi. Se on suurvintaa 6. Laita kansalaiset. Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset. Joo, hyvä. No niin, anna pyörä. Kansalaiset. No niin, tämä meni jouhevasti, mutta niin. Äsken, äsken, äsken oli mennyt, oliko se 60 jotain, mitä se olikaan? 60,5. 60, oli äsken. Mikä tilanne Laura Hutsaari tilanne tällä hetkellä? Ää, tällä hetkellä Laura Hutsaari. Paskimmaksi presidentti-ehdokkaaksi äänellä 62,6. Si se voi sellainen, että se menee, se nousee, käy Käykää äänestä, käykää. Vielä on aikaa, vielä on aikaa, vielä on aikaa. Laita seuraava viisi, seuraava viisi, seuraava viisi. Jo joskus, toi ei kuulu, toi kansalaiset oikein kunnioitamassa Olliakaan. Tuota, niin, joskus hän, tota, toi Johanna Tukijanen ilmoitti, että hän haluaisi tota, kokoomuksen ehdokkaaksi, mutta ei huolennut sitten, että tässä on Saulille. Varmaan tukee Saulia. Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, noustais ylös, noustais ylös. Ja mikä se 62 oli? 62,1,2, mitäs sä se oit äskenen? Taisi olla 5. Okei, okay, joo, kyllä. Joo, no, paljon, paljon, paljon, paljon. 63,1. 66666666. Sitten kun sä mennyt 6666 niin sitten sit lopetetaan. Lähtöä loppuu siihen. Niin pitkään jatketaan saatana, kun sä tulet. Lähtöä löyteen sellainen on jäänyt. Kun katsoo sinin silmäni ihan kuin itsestään Päätös on tää, että miettimään jää Julkisuushan on mua varten 64! kurkotaan Kaikki miehet mua seuraa Ne tekstaa mulle uniaan 64! Tehkää pilmi, se, tehkää se! turvaileen. On parvi vaatteet Ja meikki pussit. Mitä muuta tarvien. 65 Jumalautat, Vajassa minuutissa Tämä on hämmästyttävä. Edes on mitään Tähän verrattuna, enää yksi Joo, paljon paljon, paljon, onko se 67... Nyt, nyt tipaattiin oh. no, 65.6, eikä hei, älkää tehkö tätä mulle! Julkisuushan on mua varten, taivaan pilviin kurvaileen. Parvi vaatee! No, no, no, no! 6 no. tasan. Aaaaah! menee! 65.9! No! 659! Elää elää voi Ilko käy äänestämässä, Laura Huutansanen kannattajat käy äänestämässä jotain muuta nyt siellä, taktikointia ja taktikointi selkeästi. Hei, äh, lue, lue tähän väliin bä, se äh, suosituimmat käydään ne läpi, nyt on viisun minuuttia jäljellä jä, Sitten lopetetaan se äänestys ja seurataan toi, toista loppuun, sitten sit ihan loppuun vielä Mutta ne, otetaan ne, ne tulokset nyt sitten, että kuka on äh, Pascalistan kuuntelijoiden mielestä paras presidentti Ehenokas? Tällä hetkellä... Tämä on nyt lopulliset tulokset nyt Lopulliset tulokset? Tässäkin on vielä paha loppukriisi meneillään, Okei. mutta... Öö. Vähiten paras presidenttiehdokas yllättäen Matti vanhan 1 prosentti. Wow! Vauuuu! 1,4 prosenttia Tuula Haatainen. Joo. 2,9 Voi Niinisturvats, 3,6 Joo, Laura 5,4 oh, Laura raula ra raula noussut 10,6 prosenttia. Hyvä Paave, Paave, 25,1 prosenttia. Joo. Ja tiukalla loppukäällä Pekka Haavisto tipahti toiseksi 24,6 prosenttia. Okay. Eli paras ehdokas Suomelle on 25,9 prosenttia Kekkoneen. Kekkonen, kekkonen! Kekkonen, siis mä olin ihan, siis mä arvaan, tai mä oletin, että Kekkonen voittaa, mutta siis se on yllättävän tiukalle meni, mutta huhu, no, mutta se oli hieno. Onneksi olkoon Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, onneksi mikään ei muutu. Ja sitten, ja Kekkonen, ei ole tuossa paskimaisessa mukana, koska Kekkosta kerta kaikkia tässä maassa saa pilkata. Tässä maassa jumalaika Kekkosta pilkata. Mutta otetaan sitten ne kaikki tulokset sieltä sitten, ja katsotaan mikä se Laura Huhtasaaren tilanne oli. Ja jos perkele soikoinen ei on hyvä tulokset, tai huutaa jatketaan sitten vaan lähetystä perkele sitten, no Eli äh, vähiten ääniä Paskelimmaksi presidentti rysaksia on saanut 0,7 prosenttia Nils Torvalds. Toiseksi vähiten ääniä Tuula Haatainen 1,6 prosenttia. Kolmanneksi vähiten Matti Vanhanen 2,3 prosenttia. Odottakaa, laitetaan mainokset sieltä. Antakaa arvostaa, pystytkö kirkistämään. Tämä on ihan, ihan hmm. samanlaista kuin oikeassa <canyon> laulunnossa. Laitetaan mainokset. Yeah. Sen jälkeen 3,9 prosenttia Merja Kyllänen. Kolmanneksi, kolmanneksi eniten ääniä paskimaksi presidentiksi on saanut. Anteeksi, Jaetulla kolmas siellä Pekka Haavisto ja Sauli Niinistä. 5,4 prosenttia molemmilla. Toiseksi eniten ääniä paskimmaksi presidenttiehdokkaaksi Paavo Väyrynen 11,7. Ja eniten ääniä paskin presidenttiehdokas on Laura huhtasaari 69,1 prosenttia. Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, on niin kaipaan. Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, Kuuntelet radio Helsinkiä. tässä hei. 16. syyskuuta G-Live-lävissä kuullaan suomalaisten huippunäyttelijöiden tähdittämä lasten konsertti. Tippukivitapaus konsertissa lavalla nähdään hulvattomia hahmoja yökyöpelik ja Allakka-pullakka-runokuvakirjojen ja TV-sarjan hengessä. Laura Ruohosen runoja on säveltänyt Anna-Mari Kähärä. Lastenkonsertti Tippukivitapaus G-LiveLabissä sunnuntaina 16. syyskuuta. Liput ja lisätiedot osoitteesta glivelab.fi. Luulit jo nähneesi kaiken, mutta uskoisitko... Jos kertoisin, että sinulla on vielä paljon nähtävää. Tarkemmin sanottuna ainakin 161 koko pitkää elokuvaa sekä 191 lyhyt tämä, tämän, tämän, tämän, tämän, tämän. Mutta tämä ei ole uskonasia. Ärrätä on täällä. Tää, Oletko valmis? 31. ja Anarkia elokuvafestivaali 20.-30. syyskuuta. Liput myynnissä. h i f f rakastu. Lokakuussa Sä mennään metsään.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 Suomen kaikkien aikojen suurin leegotapahtuma järjestetään Helsingin messukeskuksessa 22.–23. syyskuuta. Siellä on yli 100 biljoonaa leegopalikkaa ja kaikki Suomen muutkin leegohullut. Lisätiedot ja pääsyliput www.piipoo.fi. Siis piipoo.fi. 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki.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 Radio Helsinkiä.